Chartagagako isishaki irratia. Gaur, ostirra aenda bosta bigarren mailakoek hitz egingo dizuegu. hasier eta unenek ingleeko tartexoak ardurakuko dira, Naroak eguraral berri emango digu, Enekok urtebete berri emango digu. Hendikak eta iarte asmakitsunak esango dizkigute. Alain eta leire gaurko albistea eskeiniko digute. Aritxe gure izatzaioaren inguruko galderak esango diskigu eta ni hasier zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz hasteko enbeleseko tartearekin usten za tu. To today is Friday on 5th, on 5th of November 2014. On Wednesday we celebrate Basque Day. What's the weather like today? Today it's rainy and cold. What's for lunch? For fall. Gauz beredatzi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroko horregati patio joan baino lehen kantzi zuen beokiak neko esango dizki gaurko urte betetxeak gaur irun urte liku betetzen duala bai gaur daniel garrdosok enengo maia ko alakoak 7 urte betetzen ditu eta aukera aprobetxatuko dut aste honetan eta aukera ui urteak betetzen dituztenei, sorion txeko, eneko mazonik, bigarren be maiakoari, iruan saspi urte mete dituelako, alondrari leren go maiakoari, iruan sei urte bete dituelako, urte asko denei. ado. eta jarte. Esango diz ga suri, ze iragarkizunak ditugun asteko bai, asmakisunen eta erratsa yoko galderen. Emaitzak esango dizkisuet Lenengo asmakizuna. Irugarrela, mirarren asmakizuna eguskia. Lenengo galdera es, mirarren galdera ikusi sai irugarren galdera. Len iskontzako ikasle gustiak laugarren galdera. Adin gabeak eta telefono muri Irabas leak agua que sandira Lenengo ciclocoa Iraide Ruiz Lenengo ama amailacoa Viganen ciclocoa Jordan Dan Fernández Yrugaren a ciclocoa Yrugaren ciclocoa Yaiza Kan das Segarren B Sorionak, orain aste honetako asmakizuna. Eme, ona hemen lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, papa te den nor daki al duzue. letrarik orain konxonante denik. Ankas Ora harri eta vokal bihurtzen denik. Berri hori epkatuko dut. Azi egon. al du zu ei. Letrarik orain kontsonante denik. An kaso. Ora jarri eta vokal bihurtzen denik. ismaki es una pipi taki papa taki xerote den nor basoetan daude ugari baina nola ikusiko o tresen batzeta gehiago, asi berako bait daude berri replica tu kadotadia gon basoetan daude ungari Baina nola ikusiko ote, zenbat eta gehiago, hazi berako bait daude. Berri horre pikatu basoetan daude ugari. Baina nola ikusiko ote, zenbat eta gehiago, hazi berako bait daude. E, Erantzunak ondo i, idatzi eta gero postontxera botadea azmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdin egi buruzko gure albiste txikirako tartea. Alain Leire eta Nerua esango digo zuen zeberri duen gaur. Ba Kaisolagunak mere mere hiri chico saigunegua baina heldu baino lehen guk udazkenari izan nahi diego agur. Dakizuen zuenez udazkenari fuitu lehorrak eta mamitsuak daude. Mamitsuen artean laranjak, sagarrak, madariak, pikuak, maatzak badaude. Lehorren artean urrak eskurrak almendrukoak intsaurrak gastainak eta babar. Huk fruitu lehor bati buruz hitz egingo dizuegu. Gasttainak hain zuzen ere Gasttain ondo deritzon men bolaren fruitu da gaztainak arbola honek urraz hartzen du ogein metroko altuera eta oso bizitza luzea du maiatzean eta i ekainean loratzen da eta urrian ematen ditu. I, irietan irietan oiko da uazken eta neguan zehar gaztaina saltzailen po, postu txikiak ikastea zutegi txiki. Batean gaztainiak Erre eta paperezko kukurutxo batean saltzen dituzte. Gaztain, orain. Orain erne egon. Gaztainak modu ezberdinean jan ditzakegu. Erreak egoziak konfitatuak. Gaztainak erretzeko prozedura izkina bat apurtu behar zaie leher ez daitezen. Zuzen, zuzenean zutan Danbolinean jartzen dira Danbolinean danbor formako tresna bat da Labean eta sartzen, sartaginean ere jartzen dira Alde guztietatik egiteko mugitu behar dira Gaztainak ekosteko Errez eta Lapikoan Ura eta Gaztainak Jarri eta Ura irakiten hasten Denean gaztainak Bota eta Berrogei Bat minutuz Irakiten Utsi behar dira Baina erne egon behar da hautsi ez daitezen ondoren azalakentu eta platerean zebitzatzen dira gaztainak go gofitatuak dira almi barren egoziten direne Direnak. Udazkene di bukaera emateko aholku moduan zuen klasean beninton Lentzundiren udazkeneko koloreetan kantak Kañeera interneten enviatzen baduzue, kantarerekin patera uzake nari neko osovi de op polita inku ditzakezuue. Esaldia. Urrespues aldia. Es aldia Enzurnari. Ni isan nais, enzun ondo the repicatu Ni isan nais, enzun ondo the repicatu Ni isan nais, ezin du joe astu. Aitxakeri gabe ma, a, maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratxaioren inguruneko galderak. Esango dizkizuegu. Erne egon. Lehenengo galdera Zein gabon kantan abesten dugu Gaztainak errea dira, gaztainak errea dira Txipli, txapla, Bigarren galdera Zein tresnan a erretzen dira gastainak Hirugarren galdera Nork betetzen ditu gaur Laugarren galdera zein da azte honetako urrezko ezaldia <coughs> <coughs> Lehenengo galdera zein gabon kantan abesten dugu Gaztainak errea dira, gaztainak errea dira, txipri, txapla, pum Bigarren galdera, zein, tresnan erretzen dira gaztainak. Hirugarren galdera, nork ebetetzen ditu gaur urteak. Laugarren galdera, zein, da aste honetako urrezko esaldia. Agurcos gureak egin du Ondo pasatuko zutelakoan Agur <tutu>